שמות, פרק ל"ז. ויעש בצלאל את הארון עצי שיתים, המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. ויצפהו זהב טהור, מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב. ויצוק לו ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, על צלעו השנית. ויעש בדי עצי שיטים, ויצף אותם זהב. ויבא את הבדים בטבעות, על צלעות הארון, לשאת את הארון. ויעש כפורת, זהב טהור, המתיים וחצי אורקה, ועמה וחצי רוחבה. ויעש שני חורבים זהב, מקשה עשה אותם, משני קצות הכפורת. כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הקפורת עשה את הכרובים, משני קצותיו. ויהיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת היו פני הקרובים. ויעש את השולחן עצי שיטים, המתיים אורכו, ואמר רוחבו, ואמה וחצי קומתו. ויצף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב, ויעש לו מסגרת טופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב. ויצוק לו ארבע טבעות זהב, ויתן את הטבעות על ארבע הפאות, אשר לארבע רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות, בתים לבדים, לשאת את השולחן. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב, לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו, ואת כפותיו, ואת מנקיותיו, ואת הקסבות אשר יוסח בהם, זהב טהור. ויעש את המנורה, זהב טהור, מקשה עשה את המנורה, ירחה וקנה. גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה היו, ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קני מנורה מצידה אחד ושלושה קני מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד, כפתור ופרח. כן לששת הקנים היוצאים מין המנורה. ובמנורה ארבעה גביעים, משוקדים, כפתוריה ופרחיה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים ממנה. כפתוריהם וקנותם ממנה היו, כולה מקשה אחת, זהב טהור. ויעש את נרותיה שבעה, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור עשה אותה, ואת כל כליה. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים, אמה אורכו ואמה רוחבו, רבוע, ואמתיים קומתו, ממנו היו קרנותיו. ויצף אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו, ויעש לו זר זהב סביב, ושתי טבעות זהב עשה לו, מתחת לזרו, על שתי צלעותיו, על שני צידיו, לבטים לבדים, לשאת אותו בהם, ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב, ויעש את שמן המשחה קודש, ואת קטורת הסמים טהור, מעשה רוקח.